Ar trebui, ar trebui să ne naștem bătrâni, să venim înțelepți, să fim în stare de a hotărâ soarta noastră în lume, să știm din răscrucea primară ce drumuri pornesc, și irresponsabil să fie doar dorul de a merge, apoi să ne facem mai tineri, mai tineri mergând. Maturi și puternici să ajungem la poarta creației, să trecem de ea și în iubire intrând adolescenți, să fim copii la nașterea fiilor noștri. Oricum, ei ar fi atunci mai bătrâni decât noi. Ne-ar învăța să vorbim? Ne-ar legăna să dormim? Noi am dispărat tot mai mult, devenind tot mai mici. Cât popul de strucure, cât popul de masre, cât popul de grâu.